lecsendesülnek a gyerek szolgálatban, de nem fog jönni ma fordítani. Sajnos azt jelenti, hogy a kétszer kell dolgoznotok ma. Tudod, egyrészt, hogy meg, megértsünk az igét, de másrészt, hogy megértsd engem. Néha, néha um, szavakat kell más rendbe rakni. Um, Néha rossz igekötöket, vagy ragokat használok, de, de bízom az Úrban, hogy ő, ő nektek fog szólni ma, és nem hiába való jöttetek. Mi fogunk megnézni egy kis levelét, judás levelét. Ez az új szövetségetekben van, egészen a végén van, a jelenések könyv előtt. És látom, hogy van még egy biblia, ha valaki akar találni és, és uh, követni velem. Van, van egy, meg egy kölcsönző biblia ott a könyvespolcon, lehet bátran oda menni, uh, levenni és használni. Egyébként én is használom ilyen bibliát, mert ja, nem találtam az én magyar bibliámat otthon. Szerintem nem tudom, mi történt vele. És mielőtt, a, a, mielőtt kezdek, akkor imádkozunk. Úr Jézus, köszönöm az igédet, Köszönöm, hogy az ígéd az, az éles és, és hatalmas. Köszönöm, hogy él és képes változás, változásokat hozni bennünk. Köszönöm, hogy erő van bennem, mert ez a te szavad. Nem kívánságok van benne, de az ígéd van benne. És amit te mondtad, az történik fog. Amit te megígérted, az be fog térsülni. Uram, köszönöm, hogy nem hazudsz, de igazságmondó vagy. És mi könyörgünk most, hogy, hogy az ígéd által, a Szent Szelemed által gyere és, és tanítsd minket. Mutasd nekünk az igazságot. És kélek Jézus, hogy adj kegyemet nekem jól beszélni, helyesen beszélni, és ezt az üzenetet átadni, és adj kegyemet, Uram, a hallgatóknak, hogy, hogy tudnak megérteni. Jézus, kélek legyél itt magasztalva. Nagyon jó volt magasztalni a nevedet hang, a hangukkal, Daluka, de most is legyél magasztalva itt. Uralkodjál fölöttünk, taníts minket, vezess minket, és legyen minden dicsőség, minden imád, minden hála tiéd, mert mert megérdemelt, megérdemeltél. És a te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Szóval azt hiszem, azt hittem igazán, hogy a Judás levél az, az gyerekjáték lesz, de a kis levél, Uh, ez könnyű lesz. De annyi sok minden van benne. Uh, én, én azt hiszem, hogy ezt fogom csinálni ma. Én fogom beszélni egy kicsit, tudod, Judásról, meg miért, olvast, miért írta ezt a levelet. És utána én fogom kérni valakit közülötteket, hogy álljon föl, óvasni az egész levelet. Jó? És utána befejezem pár gondolatról, hogy, hogy, hogy mit lehet tanulni erről. Jó? Így nem, nem fogunk átmenni verső-versőre, hogy szoktunk. Egyébként mi egy olyan gyülekezet, ahol mi szoktunk és szeretünk verső menni át az igén, mert így látunk Isten teljes bölcsöségét. De ma kicsit más. Más lesz. Jó? És ha kimaradt valamit, és a végén van kérdésetek, hogy mit jelent ez vagy az, akkor nyugodtan kérdezz rá. Így kezdődik Judás levele. Judás, Jézus Krisztus szolgálja, Jakabnak pedig testvére. Judás írta ezt, ezt a könyvet. És ki a Judás? Van egy nagyon híres Judás az Új Szövetségben, ugye? Az áruló. Nem az. Nem ő. Nem ő írta ezt. <gül> Igazán egy judás az egy nagyon gyakori név volt akkor. Az olyan, mint a, a, az egyik törzs a, vezető. A, a, a, a, a, hogy van? Juda, Juda. júda? Abból származik a szó, szóval akkor ez olyan, mint Attila. Vagy valami nagyon gyakori, Patafin. hagyományos név. Mi? Patafin. Ja, aha. És, és sok, sok judás van az új szövetségben, akkor ki kell deríteni, hogy ki, ki ő. De egy, egyet mond magáról, vagy kettőt mond, hogy ő szolgál Jézus Krisztust. De ez nem újdonság, mert mindenki, aki írt az, a Bibliát, szolgálta Jézus Krisztust. De ezen túl azt mondta, hogy Jakabnak testvére. Jakab is nagyon gyakori név, olyan, mint János, vagy nem tudom, Gyula. Oké, okay, ne. <gül> uh, uh, sokan nem. És sokan a világban nem, nem akarják ezt elhinni, mert, uh, uh, mert a romai katolikus egyház kijelentette, hogy Mária szűz maradt végig. De a Biblia azt mondja, hogy igaz, hogy József, a férje nem érintette Máriát, amíg nem született meg Jézus. A Biblia azt mondja Máté 13 ban 13.55-ben, hogy Jézusnak volt legalább négy fér testvére, fiú testvére, és pár lány testvére. És, és ott van sorolva a nevüket, és van itt ott két név, Jakab és Judás. Jakab és Judás, és valószínűleg a többi féltestvér Jézusnak, nem hittek Jézusben, amikor Jézus itt volt. Én gondolom, hogy ők láttak pár csodát, ők hallottak őt, tudod, a bátyát prédikálni, de nem hittek benne. És nem csoda, ha bele gondoljunk, hogy milyen családi kapcsolatok vannak, ugye? Hogy, hogy hogy a, a testvérünket általában a valóságot látunk, és, és a legkritikusabbak vagyunk felük, hogy hát, jó fénynek tűnik mindenki másnak, de én látom a valóságát. Meg sokszor versengés van a családban. Kétszer hogy a te bátyád Jézus lenne. Tudod, aki mindig ötöst hoz haza, mindig a házi munkát kitűnően csinálja. Érted? Hát az, Jézus, nem Jézus nem lehet, nem lehet ellene versengezni. De hiszem, hogy Jézus, mint bács, biztos egy nagyon gyengéd, jó bács volt. Biztos nem, nem cikizte a fértestvérét, hogy hát, hát, há, gyenge vagy, nem tudsz, nem, nem tudsz semmit a táblázatról. Érted? Biztos egy nagyon gyengéd, jó bács volt. Nem? Igen, de mégis fiatalabbik testvérik nem, nem hittek benne. De Pál írt nekünk erről, hogy amikor Jézus feltámadt, ő megmutatta magát a bará barátainak. És különösen sorolja, hogy Jakabnak. Ő mutatta meg magát a családjának, hogy tessék, te láttad, hogy, hogy engem megölték, de itt vagyok. Még élek. És Jakab hit Jézusban. Jakab egy oszlobos tag lett a, a jeruzsálemi gyülekezetben. És amikor nagy tanácsban összeültek, az akkori egyház döntéseket hozni, Jakab volt, aki ott volt a tanács széken, vagy a, vagy a leg, legfontosabb széken. És, és ő Jakab is írt saját levelét, Jakab levele És úgy néz ki, hogy Judás a testvére, ő is hit Jézusban, követett Jézust a feltámadás után, szolgált Jézust. És ő is írt egy pár levelet. És Isten megőrizte ezt a levelet nekünk, hogy tanuljunk valami, valami igazat. És, és Szerintem tök jó, hogy, mint a többi új szövetség írok, nem fuvalkodóan mondta ezt. Tudod, hogy, hogy uh, júdás vagyok, tudod, Jézus féltestvére, én nőttem föl vele, én egy kiváltságos pozícióban vagyok, mert én ettem vele, én füvet nyírtam vele, én, én segítettem neki a műhelyben, érted? Én, én fiatal, fiatalként úgy gondoltam, tudod, én, én annyira bölcs voltam, hogy láttam valami különlegesben. Nem, nem, nem ezt, ezt a hozott. Inkább azt mondta, hogy a testvéremnek szolgálok, egy vagyok a Jézusnak, a, a testvéremnek. Egyébként talán nem kéne ezt csinálni, de nem, nem csinálom. Van egy bonusz, bonus anyag, de, de talán tovább megyünk. Nem, mondom pár dolgot. Um, és, és úgy érzem, hogy ezt néha kell mondani, ciki lesz, jó? Ciki lesz egy kicsit, talán pirulni fog egy-két ember, de néha erről kell mondani, ezt kell mondani a pulpitusról. Hogy, hogy a szex az Isten van. Tudjátok, hogy azért tagadják sokan, hogy mária volt más gyereke, mert úgy gondolják, hogy a szex az egy piszkos dolog, és egy szent anyja azt nem pff, szexuális házas életet élni a férjével, az már pff, az gáz. De én szeretnék nagyon tisztán mondani, hogy ez Isten alkotása. És persze a Biblia azt mondja, hogy ez a házasságon belül. Történt, ez arra való. Ez egy férfi, egy nőnek, szövetségben. És ez egy gyönyörű dolog. Házasságon kívül bűnnek nevezi a Biblia. Paráznoság. Tiszt, a, a szexuális tisztátlanság. De a házasságban az egy, nem csak egy normális dolog, az egy gyönyörű, szent dolog. És a, és azért is én szívesen nekiállok mondani, hogy ez hazugság, amit mondják márjáról, mert mert én nem akarom, hogy ti higgyetek, hogy a szex az nem jó. Ha házaságban vagytok, akkor ez, ez, a normális, ez egy normális megtapasztalás. Sőt, kötelező. kötelező, de nem kötelező, mint az adófizetést. Tudod? az kötelező, de nem élvezetes. <gül> Sőt, ha, ha tudok még, még, még erősebben mondani, ha, ha használom uh, Pál szavait, ezt utána lehet nézni első Korintus 7-ben, azt mondja, hogy házasságon kívüli szex bűn, de házasságon belüli szex az jó. Azt mondja, hogy a férfi teste nem a sajátja, az a feleségét. A feleségi teste nem a sajátja, az a férjét. És azt mondja, hogy nem szabad bűn visszatartani a testedet a, más, a másiknak. És, és, és nagyon erősen mondja, azt mondja, hogy ez a szentelődésünknek a része. És, és ha házastársok házas életet élnek, akkor... Az segít a szentségükben, hogy, hogy ne nézek máshova betölteni ezeket a szükségeket. És Pál annyira el sem mondja, hogy házasságon kívül ne csináld, de házasságon belül ne adj abba Adj abba Köszönöm. Kivéve imádkozni. Ha imádkoztok, akkor ne csináljatok, de csak rövid időre, és utána gyertek össze. Jó? én én ezt szeretnék, tudom, nem is üdás levelén, de tudnod kell, hogy, hogy a szentek házasak, házas életek éltek házaságban. És az, az egy szent dolog. És a Mária is. mária volt több gyereke József Józseftől, és ezek a, a Jézusnak a fél test, testvérek voltak. És nem, ez nem, én nem itálok mondani, hogy ez csak rossz tanítás. Én csak mondom, hogy ez egy rossz felfogás. Ne hidd el, hogy a szex az egy gusztuslan piszkos, pogány dolog. Isten kitalálta. Az az ő dolga. És egyébként ma lesz párszor az evangélizációról Én mondom, hogy nem is nagyon lehet evangélizálni manapság anélkül, hogy tudunk pár igaz dolgot mondani a szexről. Mindig Ricci-ről beszélek, és tök jó, hogy nincs itt. De emlékszem, hogy Ricsivel találkoztam a padon, ott a jubi Parkban, és um, talán a második találkozáson is. Nem tudom, a szexről beszélt, nem tudom. De az volt a téma. Mindenki az asztal szexről beszélt. És szerintem akartak... Mert tudtak, hogy pásztor vagyok, pap vagyok, nem tudom. Szerintem akartak... Um, provokálni. És, és én mondtam, hogy, kérdeztem a hogy ki kitáta a szex? És néztem rá, hogy az milyen kérdés, És mondtam, hogy tudod, hogy Isten kitáta, És gondolt egyet kettő és mondta, hogy akkor biztos jó fej. Először mondod valami pozitívot Istenről. Biztos jó fej. Ha ő kitalálta ezt, akkor biztos jó fej. És valóban Isten jófej, ő jóságos. Nem egy, nem egy olyan Isten, aki elvesz uh, örömet tőnk, inkább ő akar maximálni, maximizil, maximálisan adni örömet nekünk. Szóval, megyünk tovább. Ez Judás. <gül> Judás. Uh, ő írja, mindjárt, amikor átolvasunk a levelet, mi fogunk látni, hogy az ok... Oka annak, a levelének. Azt mondja, hogy én akartam a közös üdvösségünkről írni. A közös üdvösségünk, az üdvösségünk, ami közösen van, ami, ami tapasztalunk közösen. Én nagyon szeretem azt a szót, közösen. Nem mondja, hogy én vagyok egy pásztor, tudod, az én üdvösségem az nagyon üdvösség, nagy betű, nagy ű betűvel. a ti üdvözségeteket az csak kis űbetűvel, azt mondja, hogy nem, közös. Közös. Ami van nekem, az nektek van. Mi nem olvasunk ezt, mint hogyha két ezer éve később mi üdvözöltünk alig, de ő nagyon üdvözölt, mert ő látta Jézust. Értitek, miről beszélek? Közösen. Ami van nekem, az van neked. És nincs különböztetés. Eléggé fekete fehér az üdvösség kérdés. Nincs olyan, hogy én nagyon meg vagyok terve, ti alig vagytok megtérve, vagy csak megtérve vagyok hétfőnként. Szóval, nem, nem, nem nincsenek így. Ha üdvössége van valakinek, akkor üdvössége van. Ha nincs, nincs. Azt mondja, hogy én erről akartam írni, de az úr kényszerítette engem, hogy... Ezt az intést írják nektek, hogy küzdjetek a hitért. Ez a harmadik versben, ami egyszer és mindenkor szentekre bizatott. Azt mondja, hogy küzdjetek a hitért. És én azt hiszem, hogy többféleképpen lehet értelmezni ezt. Sokan azt gondolják, hogy a hit az valami valamit, ami belőről jön, az az mint egy érzés, vagy az egy um, gyártót, egy döntést, egy, egy valamit, amit én csinálok. És hogy küzdeni kell érte, hogy hinni kell, őszintén kell, hinni, hinni, hinni. De én azt hiszem, hogy nem erről szól Judás. Nem arról a hitről személyes kifejezés, a, a, a a bizalom az Úrban nem, nem arról beszél, hogy, hogy küzdjetek érte. Inkább azt látom, hogy ő azt mondja, hogy ez a hit, az nem belülünk, belőjön jön ki, inkább mi kaptunk. Szerintem a hit, amiről beszél, az, az mint egy fogalom, mint a keresztény hit. Tudod, az, az, az az evangélium, az a, az össz... Tanítás, a teológia, amit kaptunk a Bibliában. Hogy küzdjünk érte, hogy védjünk a hitünket. Mert, a negyedik vers azt mondja, hogy mert bejöttek az egyházban tévtanítok. Ide jártok, tudod, hogy ez a téma az gyakran följön. Az apostolok állandóan írtak a tévtanítokról, hogy vigyázzunk, mert tévtanítok bejönnek, és, és odahozzák valamit a hitünkhez. Tudod, itt van a hit, a szikla, szilád, és ők akarják valamit rárakni. Festéket, <gül> rágúgumi. Ők akarják valamit hozzáadni. És nem szabad. Az üdvösségünk alapja Jézus Krisztus. Pont. Ennyi az egész. Pont. De sokan uh, vannak mai nap is, de a judás idején is, akik akartak hozzá csatolni valamint Jézus Krisztushez, akár a mózesi törvény. Jézus Krisztus plusz a körülmetélést, vagy a, nem tudom, az, az ünep megtartását. Akarták csatolni valamit. Nem elég bízni Jézusban. Kell tenni valamit. Kell beteljesíteni a mozesi törvényt. Vagy később a, a titkos... A, dolgok bejöttek az egyházban, a nosztizizmus, amikor valaki azt mondta, hogy jó, jó vagy keresztni, vagy kicsit hiányosi hited, de van, de van még titkok, amit tudnod kell. Lelki titkok, és, és akartak csatolni valami, misztirikum, vagy miszt, valami, valami misztirikumot vagy valami az evangélihoz. Ha, ha nincs meg ez a megtapasztalásod, talán alig vagy megtérve. Tudá, ha, ha nem errehére járt, ha nem így imádkozó, talán csak kérdőjeles az üdvösséged. De, de Judás azt mondja, hogy nem, közjünk a hitért. Hogy az a közszikla, ami hitünk, tudá, az, az üres legyen. Ne rápakoljunk hagyományok, törvények, emberi törvények. Ne rápakoljunk um, megtapasztalásokat, ami, ami nem ígei. Igen. És, um, és csomó versben, nem tudom, 20, vers, 20 versen át ő írja le ezeket a tévtanítókat. Azt mondja, hogy régóta van proféciák róluk, Régóta mi tudtunk, hogy ezek fognak bejönni az egyházban. Vártunk őket. Ez nem, nem meglepetés. Azt is mondta, hogy ezek olyanok, mint, és felsorolja olyan emberek vagy népek, főleg az Ószövetségben, amit ismerjünk az Ószövetségből. Például, ők olyanok, mint... Izrael nép, Izrael kijött Egyiptomból, de nem hittek Istenben. Tudod, kételkedték Isten hatalmában. Isten mondta, hogy menjél, vedd a földet, tudod, az ígéret földet. Bementek, láttak óriásokat, és mondtak, hogy mi nem tudunk győzni. Ők óriások. És kételkedtek, hogy Isten tud hozni egy győzelmet. Pedig ők látták Tíz csapásokat. Ők látták a vörös tengert nyílt, kinyílt előttünk. Ők látták a csodák, de kételkedtek Isten uh, uh, hatalmában. Azt mondja, hogy ők olyanok, mint angyalok. A Biblia azt mondja, hogy Isten teremtett angyalokat, és, és sok angyal elhattak a helyüket. Ők lázadtak Isten ellen. Pedig ők látták az ő dicsőségét, ők, ők látták Istent, de elhattak a helyüket, és, és ahelyett, hogy Isten dicsőségben laknak, vannak olyan angyalok, akik annyira lázadtak, hogy most az igen mondja, hogy ők bilincsben vannak sötétségben, és várják az ítélő az ítélet napjára. Azt mondja, hogy ezek a tévtanítók olyanok, mint a Sodoma és Gomorra város, városok. És mi, mi ismerjük a Sodoma és Gomorra városok, ugye? Ott volt sok, uh, sok bűn, sok uh, szexuális bűn. Tud, mi használják azt a szót, hogy Sodomite, vagy Sodom... Igen, köszönöm. Azt jelenti, hogy homoszexualitás. Érdekes, hogy Sodom és Gomorra nem akármilyen völgyben volt. Talán a legtermékeny völgyben feküdt ezt a két várost. Ezek az emberek nem hátrafordult, vagy Isten fordította a hátát, mert Isten nem volt jó nekik. Ők tapasztaltak Istennek az áldásait. Tudtak sokkal több mezőgazdasági termeket hozni, mint amire volt szükségük. Tudtak sokat több Suzuki Swiftet gyártani, amire volt szükségük. Érted? És, és lazulták, lustálkodtak az igaz, mondjuk, hogy, hogy otthon maradtak, és sok idejük volt, hogy na, mit csináljunk? Ja, és csak a test szerint éltek. Pedig ők tudod, nem üres zsebe voltak, gazagok voltak. Kényelmes volt az életük, és akkor se maradtak Isten mellett. Azt mondja, hogy olyanok, mint, uh, olyanok, mint aki uh, büszke, uh, büszke és tudatlanságban vannak. Uh, Kármolják olyan dolgokat, amit nem ismernek, uh, kijelentek dolgokat a, a, a szellemvilágról, amit igazán valóban nem tudnak. És büszkék. Azt mondják, hogy a Káin útján vannak. A Káin útja az mi? Harag. Kain csaladott volt, hiszti csapott, és utána a csapot. csapott. Harag, a haragból, haragból élt. Ezek a tévtanítók olyanok, mint Bálám ismeritek Bálám? Bálám volt az, aki, a, kihez szólt egy szamár. <gül> Egyszer. Ószövetségben Ósz lehet róla olvasni. Bálám érdekes, mert ő tisztán hallotta Isten hangját. Sokkal tisztább, mint valószínűleg mi. Ő tudta pontosan, mit szól az úr. Hallotta az úr hangját. De tudod, ő jobban szerete a pénzt. Jézus nagyon tisztán mondta, hogy nem lehet pénzt és Isten szolgálni, ugye? Bálám, Bálám a példaképetben. Ő akart, szolgál, ő akart a pénzt szolgálni, ő akart szeretni a pénzt, szerezni magának a pénzt. Szavaka azt mondta, hogy én is az Úrat szolgálok, de valóban a pénzt győzött. A pénzt győzött az ő életében. Ő kabzs is volt. Az az ő bőne volt. Ezeket a tévtanítók sokszor kabzsisak. És utána a, a, a koré lázadást említi. Az is az Ószövetségben Ósz uh, van, amikor Izrael nép a, a pusztaságban volt. És, um, és kóré nem akart megalázni magát. Mózes és Áron vezetése alá. Azt mondta, hogy ezek nem jó vezetnek, én jobbat tudok. És büszkék voltak, és lázat, Isten, rendelt, rendelt, kirendelt vezetése. Mit csináltak? Ők lázadtak Isten, kirendelt vezetése ellen. Jó mondtam? É. És ezek, ezek, ezek a, a tévtanítók. Nem alázatos, lázadnak, kabzsis, haragteli, azt mondja, hogy tudatlanságban vannak. Bár kiváltságos helyen vannak, már bejöttek a gyüle gyülekezetben, hallottak az evangélium, talán látták csodákat, mint, mint ezek az embereknek, de tagadtak, tagadtak Istennek az uralkodását. Hallgattak Jézus Krisztusnak az urálkodása. Mert azt gondoltak, hogy ők jobban tudnak. És igazán a, talán a 11. verstől a 19. versig nagyon <gül> még erősebb szavakat használ Judás. Hogy ezek az emberek üresek, istentelen. Azt mondja, hogy a Hihetetlen szavakat használ, zúgulódnak jár, járnak a szájuk. <gül> És azt mondja, hogy ez így miatt, mert nincs bennünk a Szent Lélek. Nincs, nincs nekik üdőségük. Szóval én szeretnék um, kérni. Va, van, vala, van itt valaki, aki bátor és Szívesen olvasna fel a könyvet, ezt a könyvet, ezt a könyvet szép hangosan. Ág, ágota? bátor. nem vagyok bátor, nem De tudsz tudsz olvasni. Jó, Jó, akkor olvasd az egész, könyvt és próbálom pár, pár értemes dolgot mondani végén, jó? szolgálja Jakabnak pedig testvére. Köszön, köszöntését küldi az erdőbottaknak, akiket az Atya Isten szeretet és a Jézus Krisztus megtartott. Írgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Szerető, miközben teljes ügyekezettel azon fáradozom, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírja. Küzdjetek a hitért, amely egyszer mindenkorra a szentekre bízatott. Mert belopóztak közéten bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Istentelenek, akik a mi istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és ami egyedülni uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust, me Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarnak pedig titeket arra, jó lehet mindenről tudtok, hogy amikor az úr a egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejjelenségét, hanem elhagyták saját lakóhelyiket, való bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Ugyanis Sodoma és Gomorra, meg a körülöttük levő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test után, utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szemlődik. De mindezek ellenére, ezek az álmodozók is ugyanúgy beszenyezik a testüket, megvetik Isten felségét, és kármolják a mennyi hatalmaságokat. Pedig még Mihály Angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördögjárt mitatkozva küzdött Mózes testéje, hanem azt mondta, dolgájon meg téged az Úr. Ezek viszont káromolnak mindent, azt is, amit nem ismernek. Amit pedig oktalan, állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak. Jaj neki, mert kámi munkát indultak el, pénzért, bálán tevé tévegésére adták a fejüket, és koré lázadása szerint vesznek el. Ezek sz szeretet szeretett vendégségeiteken, akik nemű veletek lakmároznak és hiszlaját laját Olyanok, mint a szél sodortak víz, sz szélsodortak sodorta nélkül való felleget, mint az őszvégi gyümölcstár fár, melynek gyökereskül kiszakítva kétszer halnak meg, mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygó csillagok, akikre az örök sötétség homálya vár. Ezektől, ezektől is prófélt Énok, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt, Íme eljött az Úr szent Életet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden Istentelen, minden Istentelenséget, amelyet Istenők elkövette, és minden károló szóért, amelyet Isten bűnösökként ellene szóltak. Ezek zúkolódók, sorsuk ellen lázadók, vágyai után járnak, fölényesen járatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. Ti azonban, szeretett emlékszeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszéletről, amelyeket a mi Úrunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyei szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak testi emberek, akikre nincsen szent vélek. Ti azonban, szeretett testvéreim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, a válvány, ami úrunk Jézus Krisztus hirtalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, menjétek meg őket, kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utában még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a gomblát, botlástól és dicsősége elé állít a fethetetensége, újjózó örömmel, az egyedül újjózítő Istennek, mi Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom köröktől fogva, most és mindöröktől. Amen. Amen. Hú. Köszönöm, Balázs. Köszönöm. Nagyon örültem, amikor végig a huszadik versig tértél, hogy ti azonban. <gül> ja. Szóval a Judás nem, nem a tartogatott szavakat. Tudod, ő nem tudod, szép szavakkal. Hát tudod, úgy néz ki, hogy, mm, tudod, hogy talán nem ez annyira jó, amit csinálnak. Ő egész erős szavakat Szavakkal leírja ezeket az emberek. És talán lehet kérdezni, hogy ez, ez hogy, vagy a, az hogyan történik? Tudod, hogy, hogyan történet, hogy Isten enged, hogy ezek bejöjön az ő gyülekezetében? A, a miért? Tehát ne, nem, nem, nem nagyon tudok, hogy, hogy ne, nem hiszem, hogy nagyon tudok választ adni rá, kivéve, hogy az ő bölcsességében ő engedi. De szerintem mi, mi tapasztaltunk ezt a, a hat éves taposzt, tapasztalatunk alatt itt Tatabányán. Hogy, hogy vannak, voltak emberek, akik bejöttek, és nyilvánvaló, hogy nem érdekelt minket, nem akartak kapcsolatban lenni velünk, nem, nem jöttek az ima alkalmakra, tudod, ilyen szellemi-lelki közösséget vállalni velünk. Nem kérdezték, hogy hogy vagytok, érted? Csak bejöttek, és, és mondtak, hogy ez nem jó, az nem jó, erről után, Én nem akarom neveket mondani, de van, van egy férfi, aki évek, nem tudom, egy, kb. egy éve, vagy másfél éve, csak bejön az óra végén. Nem is jön az órára, nem is jön az Isten tiszteletre, csak a végén felkerül. És, és, és, és, és ők akar elterelni a figyelmünket. Tudod, ő akar um, a, a pásztor figyelmét a monopolizó, nem. Tudod, ő akar, hogy csak figyeljek rá. És amikor Jani itt volt, ő akart, hogy Jani csak ráfigyeljen. Anélkül, hogy én szolgálok felétek. És, és mindenféle nem tudom, javaslatot hozott, hogy nem hiszed, hogy jobb lenne a gyülekezet, hogy ezt csinálnád? Vagy ha így csinálnád? És, és a végén, már, tud, ha tudod, hogy kiről beszélek, zavaró. Te tudod, hogy, hogy ez zavaró. zavaró. Történt a, egy hónappal ezelőtt, kint voltunk a Jubi Parkban a, evangelizálni. És volt egy nő, aki úgy viselkedett az elején, mint egy keresztény. Halleluja, minden, tudod. És odajött jött, és próbált át venni a vezetést. Tudod, hogy, hogy ezt a dat kéne énekelni. Sőt, kezdett um, um, vádolni engem, hogy nincs hited. Érted, hogy mert én nem csináltam szerinte. És a végén, amikor végre kb. tizedszor jött hozzám, és végre mondtam, hogy Léci, állj már le. <gül> Azt mondta, hogy nem. És lehetett látni a tűz a szemében. És, és én gondoltam, hogy ez a bár bár akárhányszor mondja halleluját, én nem, nem hiszem, hogy azzal a szelleme, azzal a lélekkel jött hozzám, mint ami bennem van. Tudod? És, és ő csak akart zavarodást hozni az evangelizáció alatt. Ez történik. Higgyetek? Hiszitek? És nagyon, nagyon stabilon, mezit lába kell állni a sziklán, <gül> Hogy, hogy ne, ne legyünk döntve, hogy, ne, hogy a szél ne, ne lelök minket. Értitek? És én fogom hat dolgot mondani uh, arról, hogy hogy lehet valóban küzdeni a hitünkért. Jó? És hat dolog ami um, a huszadik um, verstől látható. Szerintem ezek gyakori dolgok. Olyan dolgok, amit felfoghatunk. És, és mit tudunk koncentrálni? Mi nem akarunk koncentrálni egy tévtanítókra, mi akarunk koncentrálni arra a feladatra, amit Isten bizott nekünk, hogy azt csináljunk, hogy álljunk. És az igazság, hogy imádkoztam tegnap este, az a, a példabeszédet jött a fej... nem a példabeszéd, amit Jézus mond, ez nem példabeszéd, az példázat. példázat jött a fejemben, azt mondja, hogy a bölcsember az épít hol? Sziklán. sziklán. Az ostoba, vagy a buta, vagy nem tudom, hogy van magyarul, nem, nem néztem utána. Hol építkezik? Homokon. És szerintem az az indítás nekünk. Küzdjünk a hitünkért azzal, hogy építsünk a sziklán. Egyébként mondom egy dolgot arról szólról, hogy, hogy a, küzd. Az, az, ami a Magyar Bibliában, hogy küzdjünk a hitért. És tán rögtön azt gondolod, hogy az valami harc, az birkozás? És, és talán, nem tudom, én, én rögtön gondoltam a, a szent háborúkról. Ez erről beszél? Hogy küzdjünk a hitünkért? Fegyverekkel? Örülök, hogy van legalább egy pár ember, a, aki, aki rázza a fét. Nem, nem. Mi nem harcoljunk testben. A Biblia azt mondja, hogy a harcunk a lélekben van. És ez a, ez a szó küzd, néztem utána, és érdekes, hogy a görög szó, ne étsem ki, mert rosszul kétem görög szavakat, abból van egy szó angolul, hogy agony, agonize, ami azt jelent magyarul, hogy gyötrödés. És én azt hiszem, hogy Judástan arról beszél, nem, nem hogy küzdjünk, nem, nem valóban a harcról beszél, de inkább a, a, a mélységről. Érted? Mert szerintem sok keresztény van, hogy igen, ezt hiszek, de igazán mindegy, mit hiszel te, tudod, de én, én ezt az utat választottam, mindegy, tudod, ez jó, ez működik nekem azt mondja, nem. Küzd, érted? Nem mindegy. Nem mindegy. Ha Jézus nem Isten fia, ha ő nem egyenlő Isten, én szeretnék tudni. Érted? És, és ez nem, ez a kérdés nem mindegy. Ha Isten nem kifizet az én bűnömért a én szeretnék tudni, mert nem mindegy. Ha Isten, ha, ha Jézus nem feltámad a sírból, én szeretnék tudni, mert nem mindegy. És szerintem erről beszél Judás, hogy Hány szó voltunk gyötrödésben, tudod, az ége előtt, hogy ez, ez igaz? És ha igen, az mit jelent a szomszédomnak, a, a családomnak? Mit jelent? Mit jelent a városomnak? Érted? Küzdjünk. Mely, melyen? Itt a hat dolog, jó? 20. vers. Ti azonban, szereteim, épüljetek szentséges hitetekben. És én szeretnék változtatni, Tudod, nem, nem szabad változtatni, de szeretnék, szerintem változtatni azt a végződést, hogy hitetek ken, hogy, hogy rajta, Tudod, hogy épüljünk fel az életünket egy jó sziklán. Tudod, még még folytatom használni ezt a metafort, hogy itt van egy szikla, az igazság, akkor épüljetek rajta. Talán sok, sok okos ember fog mondani, hogy de igazán, Kövön építeni nehéz, mert nem lapos. Sokkal könnyebb egy betont csinálni. Ugye, vasbeton, az erős. Talán ezen kéne épülni. Sokkal könnyebb, nem? És bárhol lehet, a tengerparton is lehet betonon építeni. De nem, nem tudom, valaki tudja, hogy a beton az med meddig jó? Száz év. Száz év. Jó. Legyen 200, oké? Okay? A, a lényeg az, hogy nem öröké való. Isten nem akarjunk, bele kell verjünk valamit, ami erősnek tűnik. Ő akarjunk, hogy építsünk a sziklán. Sziklán. És bány mennyire nehéz építeni egy sziklán, mert nem lapos, csináljunk. Csináljunk, épüljünk. Építsünk az életünket egy sziklán, a hitünk, amit kaptunk, és szent. Másik dolog. imádkozatok meg magatok, bocs, bocs, bocs. Imádkozatok a szent lélek által. Nemrég töltöttünk tört pár hetet imádkozásról. Beszélni, és nagyon feldobott a saját ima életemet. Remélem, hogy titeket, nektek is. Imádkozni, fontos. Nem lehet egy, egy olyan lapot olvasni, Bibliában, ahol az ima nem szerepel. Az fontos. Ha nem imádkoztok, nem tudok erős lenni. Nem tudok biztos lenni, hogy ez igaz. És azt mondja, hogy Szent Lélek által én nem hiszem, hogy pontosan nyelveken, szólásról szól. Mert Pál 1. Korintus 12-ben azt mondja, hogy mindenki tanít? Mindenki profétál? Mindenki nyelveken szól? És azt hiszem, hogy ez egy költői kérdés, hogy nem, nem, nem mindenki. De szeretnék bátorítani, hogy ne csak imádkozatok a fejedel, ne csak imádkozatok tudod, egy listával, hogy áld meg tudod, zsuzsom mamát, meg ágott a néni, és csak kipipázol. De imádkozz a lélek által, a szent szelem által. Imádkozz az ő akarata szerint. Találd azt a helyet, azt a módszert, ami, ami, amiben tapasztalod igazi közösséget el. Talán, talán nekem, én énekelnem kell. Nekem valahogyan az, az vezet engem Isten jelenlétében. Talán nyelveken szólás, az lesz nektek. Talán sok óvasás, ne, nem tudom, hogy hogy lesz. De keres Isten, és így imádkozatok. Nem, mint egy feladatlap. Igen, imádkoztam. Ámen, Ámen, legyen itt. De, de legyél közösségben, kapcsolatban Isten -nál. és az ő, ő akarata szerint imádkozatok. 21 azt mondja, hogy Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Nagyon szeretem ezt a verset. Tartsátok magatokat ott. Ez a szó egyébként tartani, az sokszor jelenik meg ebben a, ebben a levélben. Hogy az angyalok nem tartotta meg a helyüket. Nem, nem volt megtartva. De, de Judás azt mondja, hogy tartsatok meg ott, az Isten szeretetében. Egy figyelmeztetés. Az nem jelent, hogy te tudsz teljesíteni Istennek, hogy ő jobban szeressen téged. Talán így gondoljunk, hogy hú, tartanom kell magamat Isten szeretetében. Azt jelenti, hogy ötösöket kell hazahoznom, azt jelenti, hogy, hogy a házi munkát kell kitően csinálni, azt jelenti, hogy teljesíteni kell neki, hogy szeressen engem. De a Biblia azt mondja, hogy Isten úgy szerető világot, hogy költe. Tudod, ez már múlt időben. Ő már szeret téged. Ő már szeret téged. Mit jelent, hogy tartsunk magatokat abban a szeretetében? Én ezt a képet ajánlom nektek. Egy napos nyári nap. Kimész, és süt a nap, ugye? És ha borul az ég, akkor is süt a nap, ugye? Ha, ha, ha ben vagy a pincében, akkor is süt a nap. Ha egy esernyőt húzod föl a fejed fölött, akkor is süt a nap, ugye? A nap süt. Isten szeret. Bármit, amit teszed, nem teszed, Isten szeret téged. Te Isten akarja, hogy te helyezkeded magadat egy olyan helyen, ahol tudsz élvezni az ő szeretetét, ahol tudsz tapasztalni, az ő szeretetét, ahol te tudsz élvezni az ő áldását. Érted, miről beszélek? Akkor mi kimegyünk a napban élvezni a nap. Érted? Mi nem meneküljünk a napról, mi nem meneküljünk Isten, Isten szeretetétől. És valóban ezeket a bűnök, amit felsoroltunk, a harag, a, a lázadás, ezek mind akadályok. ha szíved tele van haragad, te nem fogsz annyira tapasztalni, élvezni Isten szeretetét. Mert a ismereted fog károztatni téged. Szóval, azt mondja, tartsunk magunkat Isten szeretetében. És én azt hiszem, hogy ezt jelent, hogy mi, mi megtérünk. Mi nem, nem akadályozunk az ő szeretetét. Tudod, a csatona amin keresztül jön az ő áldását, mi nem kapcsoljunk le, vagy rá, tudod, mint egy slag, mi nem, nem lépjünk rá, tudod, mi engedjünk, hogy az ő áldás jön, és nem, ne, ne, akadályoz, ne akadályozunk ezt a, a bűneinkkel, vagy büszkeségünkkel. Érdekes, hogy Isten szeret minket, de ő nem megment minket a szerette által. Mert ő igazságos. Tudod, ő nem mondja, hogy én szeretlek titeket, és azért gyertek haza velem. Nem, ő kellett fizetni valamit. Tudod, ő kellett igazát tenni minket, hogy üdvözöljünk. Ő kellett megváltoztatni minket, hogy megtapaszoljunk az ő szeretetét. Negyedik. Azt mondja, hogy vár, várj ami mi Úrunk Jézus Krisztusnak irgalmát és örök életre. Ti így értek az életeket? Ti ébredtetek föl ma, hogy esetleg, ha, esetleg hazamegyünk ma? Nehéz, nem? Nehéz. Mert úgy fekszünk le este, hogy jaj, de sok dolgom van holnap, és én nem tudom, hogy mi lesz holnap. Mi lefekszünk aggodalomokat, hogy mi lesz, és így ébredünk föl sokszor, hogy jaj, de mi lesz, mi lesz. De Judás azt mondja, hogy várjunk Isten irgalmát és örök élet, életre. Van ígéret a Bibliában, hogy Jézus fog visszajönni. Ez az idő majd egyszer vége fog érni. És, mi és azok az ígéretek, hogy Isten jelenlétében legyünk, a mennyország, stb. stb. azok be fognak teljesülni. Talán ma lesz és hiszek, hogy a így élsz az életedet. Az jó. Az, az jó. <gül> az jó. Ezek, ezek módszerek, amivel mi küzdjünk a hitért, hitünkért. Én nem engedem, hogy a, hogy a, a körülmények, ami van az életemben, azok lehúznak engem. Én nem, nem leveszem le a, a tekintemet az Úrról nézni a betegségemre, a depressziós depressziómra, a, a fünökömre, a, ki utál engem a munkahelyen. Én nem, nem leveszem a tekintélyemet. Azt mondjuk hogy van várjunk. Jézus, tudod, nézzünk az égre. Onnan fog jönni. Ötödik. Ötödik. Akarsz küzdeni hit, hitedért? A, a hitért. Ötödik. Azt mondja, hogy 23. versben, mentsétek meg őket, ki, kiragadva a tűzből, várj, várj, 22-ből, könyöröljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket, kiragadva a tűzből, Masok, másokon is könyörüljetek, de félelemmel utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett, beszenyezett, jó mondtam. Igen. És, és ebből, ebből szedem fel ezt az ötlet, hogy evangelizálni kell. Tudod, a jelenések könyvben van egy vers, azt mondja, hogy ők a szentek legyőzték öt sátányt, bárányvérével, hogy Jézus áldozatával, és a tétel vagy bizonságtétel szavával. Van valami, ami nagyon erőteljes, amikor mi evanglizálunk, amikor mi bizonságot teszünk Jézusról. Én tapasztaltam ezt 16 évesen, amikor először nyitottam a számat egy, egy osztálytársamnak, hogy de, Jéz, de Jézus, nem tudom mit, mit mondtam, de, de, de kezdtem Jézusról beszélni vele, és éreztem, hogy valóban élek. Először az életemben úgy éreztem, hogy életben vagyok. Amikor a szánkat nincsük, és bizonságot teszünk Isten nagyságáról, élünk, mert azért teremtett, azért is teremtettet minket. És így küzdjünk a hitért. És tök jó, hogy Judás azt mondja, hogy többféle képen van, hogy Könyörüljünk kell, meg uh, tudod, kirag, kiragadva, több többféleképpen mindenki más. Amikor találkozunk valakivel, és kezdünk Jézusról beszélni, akkor tudnod kell, hogy nem egy módszero van szó. Tudod, érzéken kell lenni Istenre, hogy, hogy mit mondak, hogyan mondjam. És mindenki más. De a lényeg az, hogy legyünk aktív részvevő ebben a szolgálatban, mert Isten misszióban van, Isten akar megmenteni embereket. És a hatodik dolog, hatodik, Prrr, css, hatodik dolog, akarsz küznél hitért? Akkor dicsőist Isten. Itt a végén van egy doxológia, szép latin szó, hogy az utolsó szó, nem? Azt jelent. Azt mondja, hogy annak. Szóval ez, ez dicsérítés. Ez Judás azt mondja, hogy ő méltó rá. Ő órá. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól. Tudok megőrizhet, megőrizni titeket a botlástól? Csak van egy. Csak egy van és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben Én tudok azt csinálni? Nektek? Nem. Újongó örömmel az egyedül üdvözítő Istenek, ami Úrunk Jézus Krisztust, Krisztus által, dicsőség, fenség erő és hatalom, öröktől fogva, most és mindörökké, ámen. Judás azt mondja, Küzdjünk a hitünk, a hitért, a hitért, küzdjünk érte, gyötrödésben. Mert vannak, akik bellopokoznak, akik beférköznek, akik akarnak leterelni minket az igaz útról. És így csináljunk. Majd kell megnézni a listáról megint. Hogy, hogy építsünk a mi házunkat, az életünk házát egy kősziklán. Hogy, hogy imádkozunk a Szentlélek által, hogy tartsunk magunkat Isten szeretetében, várjunk Jézust. Legyen elvárás a szívünkben, hogy ma, holnap, valamikor, hamar, hamar, evangelizálunk, bizonságot tegyünk, és dicsőítsünk. Öt. Ezáltal mi fogunk küzdeni a hitünkért. És remélem, hogy, hogy elég erősen mondtam, mert ez nem, nem mindegy. A világban most az a duma, hogy mindegy, miben hiszel. Mindegy. Csak legyen hit. A Biblia azt mondja, hogy az nem igaz, az hazugság. Mert van igazság és van hamiság. És valaki, aki őszintén hit hamiságban, az nem üdvözíthet. Ugyanúgy, mint valaki azt hiszi, hogy repülni lehet. Van az a slágerszám. I believe I can fly. Ha kiugrik az ablakból, ő nem repül. Ő zuhan. Hiába hitte hit van. Mert az erősség nem a hitben, az erőség a hitnek az alány, vagy a tárgyban van. Miben van -e hit? a hit? A hited benned van, az nem ér túl sokat. Ha a hited az egyházban van, vagy egy keresztény intézményben van, akkor nincs túl erős az a hit. Ha a hited, a, nem tudom, valami filozófiában van, sajnos ha a hited egy politikai pártban, akkor végképp veszteséged van. De ha a hited Jézus Krisztusban van, akinek minden hatalma van, minden dicsősége van, aki uralkodik most és mindöröké, akkor erős hited van. Erős hited van. Majd szeretnék meghívni titeket az asztalhoz. Domi fog pádalt énekelni. Gyertek! Nem kell tag lenni a gyűlökezőnknek, hogy, hogy ezt, uh, ezt uh, az úrvacsorát um, vegyél. De ez, ez keresztényeknek. Ez egy emlékezés keresztényeknek. hogy Jézus meghalt értünk. Ő tisztára mosott minket. És hozzá tartozunk. És szeretnék Kér, vagy bátorítunk itt, hogy ne, ne habozatok, ne, ne kételkegyetek ma, de gyertek. És örömmel, háladással emlékezünk, hogy Isten valóban szeret minket. És megmutatta. És ha bárki nem érti meg az evangéliumot, én szívesen veled beszélgessek itt. A fotelnél. És szívesen veled imádkozom, érted imádkozom. És szívesen választ adni a kérdésekre. Jó? És um, mert tényleg, ez egy fekete-fehér dolog. Vagy üdvüsséged van, vagy nincs. Ha kételkedsz, ha nem tudod, akkor beszéljünk meg. Mert nem jó, hogy ma elmész innen kételkedéssel. Nem jó, hogy ma innen elmész, hogy nem tudod, hogy kihez tartozol. A Bibli azt mondja, hogy ma a, az üdvösség napja. És hiszek, hogy valakinek, akár ebben a teremben, ma az üdvösség napja. Nem kell várni, nem kell várni. Jézus, köszönöm hogy Te áldasz minket igazsággal. Köszönjük, hogy Bibliánk van a kezünkben. Köszönjük, hogy a lelked a szívünkben van, és vezet minket. Jézus, köszönjük, hogy van közösségünk benned. És annyira, annyira nagy kiváltság ez nekünk. Jézus, kelek segíts minket küzdeni melyen a hitért, hogy az életeink egy sziklán legyen. Mi nem akarunk, ostobák lenni. Nem akarunk hülyék lenni, aki homokra épít. Segíts minket, Uram, hogy a kösziklára építsünk a házunkat. Hogy ne, dől, ne dőljön el, amikor jön a szél, a vihar, az ítélet napja. És Jézus, ez mind a te dicsőségedre. Te megmentett minket. Nem tudunk miért, te nagyon örülünk, hogy megmentetted minket. Legyen minden hála, minden imádat, minden dicséret a tiéd, mert megérdemeltél. Jézus nevében. Amen.